16. fejezet Martínez Dr. Seed szerint a legénység minden tagjának személyes üzeneteket kell írnom. Azt mondja, segít kapcsolatban maradnom az emberiséggel. Hm, szerintem ez hülyeség, de hát a parancs az parancs. Veled nyílt lehetek. Arra kérlek, hogy kerest fel a szüleimet, ha meghalom. Első kézből akarnak majd hallani a marson töltött időnkről. Meg kell ezt tenned, értem. Nem könnyű egy házas párral, a halott fiúkról beszélni, szóval tudom, hogy ez nagy kérés. Ezért fordulok hozzá. Mondanám, hogy te vagy a legjobb barátom, meg ilyenek, de béna lenne. Ez nem azt jelenti, hogy feladom, csak felkészülök minden esetőségre. Ez a dolgo. Guoming, a kínai nemzeti ürügynökség igazgatója az asztalán ijesztő kupaszban álló papírokat vizsgálgatta. Régen, ha Kína ki akart lőni egy rakétát, akkor egyszerűen csak kilőtte. Ma <gül> meg nemzetközi egyezmények kötelezték rá, hogy előtte értesítsen róla más nemzeteket. Góming megjegyezte magának, hogy ugyanez a kötelezettség nem áll az Egyesült Államokra. Bár az is igaz, hogy az amerikaiak bőven előre bejelentették a nyilvánosságnak a kilövési ütemtervüket, úgyhogy a végeredmény ugyanaz. A nyomtatványok kitöltésénél óvatosan egyensúlyozott, világosan feltöltette a kilövési időt és a repülési útvonalat, de mindent megtett, hogy megőrizze az államtitkokat. Az utolsó kérdést látva felhorkant. Nevetséges okta. A tájánk sennek nem volt stratégiai vagy katonai értéke. Egy ember nélküli sonda volt, ami kevesebb, mint két napot tölt majd földkörüli pályán. Aztán a Merkuri és a Vénusz között napkörüli pályára repül. Ez lesz Kína első napkörül kelingő napkutatószondája. Az államtanács mégis ragaszkodott hozzá, hogy minden kilövést titokba borgoljanak, még azokat is, amiken nem volt mit titkolni, így más országok nem tudtak a nyíltság hiányából arra következhetni, hogy mely kilövések tartalmaztak titkos rakományt. Popogás szakította félbe a papírmunkát. Tessék, mondta a góming, és örült a figyelemelterelésnek. Jó estét, uram, köszönt, a aligazgató. Teó, üdvözlöm újra itthon. Köszönöm, uram, jó megint Pekingben lenni. Hogy mennek a dolgok, csiu kérdezte góming. Remélem nem volt túl hideg. Sosem értette, miért nem a góbi sivatagban van, a kilovő kömplexumunk. Hideg volt, de tűrhető, válaszolta Zutáó. És mi a helyzet a kilövési előkészületekkel? Örömmel jelentem, hogy minden a tervek szerint halad. Kiváló, mosolygott Gó-Ming. Zutao néman és a főnökét nézte. Gó-Ming várakozva nézett vissza rá, de Zutao nem távozott, és nem is szólalt meg újra. Van még valami, Tao? kérdezte. Nos, mondta Zutao biztosan hallotta, mi történt az élős szondával. Igen, fintorgott Guó, borzalmas helyzet, az a szerencsétlen ember éhezni fog. Talán. Talán nem. Guó mink hátradőlt a székében. Mire gondol? A tájánk sen gyorsítójára, uram. A mérnökeink lefuttatták a számokat, és elég üzemanyag van benne egy masi pályához. 419 nap alatt odaérne. Most viccel? Úgy ismeren engem, uram? Góing felállt, és az állát morzsolgatta. – Tényleg el tudjuk küldeni a tájénk sent a marsra? – kérdezte, miközben fölalá járkált. – Nem, uram, – válaszolt Zutaó. – Túl nehéz. A nagy hőpajzs miatt a legnehezebb ember nélküli szonda, amit valaha építettünk. Ezért kellett a gyorsítónak olyan erősnek lennie, de egy könnyebb rakományt el tudnánk küldeni a marsig. – Mekkora súlyról beszélünk? – kérdezte Góming. 941 kg-ról, uram. Hm, reagált Góming. Lefogadom, hogy a názának nem lenne ellenére ez az értékhatár. Miért nem kerestek meg minket? Mert nem tudnak róla, mondta utaó. A gyorsító technológiáink mind titkosak. Sőt, az államvédelmi minisztérium még téves információkat is terjeszt róluk, nyilvánvaló okokból. Tehát fogalmuk sincs arról, hogy mi tudnánk segíteni nekik jegyezte meg Góming. Ha úgy döntünk, hogy nem segítünk, senki sem fogja tudni, hogy egyáltalán módunkban állt. Így van, uram. Tételezzük fel, hogy úgy döntünk, segítünk nekik. Mi jön ezután? Az idő lenne az ellenségünk, uram, válaszolt Zótaó. Az utazási időt és az astronautájuk megmaradt készletét figyelembe véve, egy hónapon belül el kellene indítani a szondát. És még így is éhezni fog egy darabig. Pont akkoriban terveztük kilőnni a Thayang Igen, uram, de nekik két hónapba telt megépíteni az Ériszt, és annyira siettek vele, hogy kudarcot hallott. Az az ő bajuk, mondta Guoming. Mi látnánk előket a gyorsítóval, és Júcsúámból indítanánk, mert nem tudjuk elszállítani egy 800 tonnás rakétát Floridába. Mindenféle megállapodás azon múlna, hogy meg tudják-e téríteni nekünk az amerikaiak a gyorsítót, mondta UTAO. És az államtanács valószínűleg politikai szívességeket kérne cserébe az amerikai kormánytól. A megtérítésnek nem lenne értelme, állapította meg Guoming. A projekt nagyon drága volt, az államtanács végig morgolódott miatta. Ha az értéke nagy részét visszakapnák, megtartanák az egészet, és sosem tudnánk építeni egy másikat. Összekulcsolta a kezét a háta mögött. És lehet, hogy az amerikai nép szentimentális, de a kormányok nem. A külügyminisztériumtól sose kaptánk semmi igazán értékeset egyetlen ember életéért. Akkor reménytelen a dolog? kérdezte Zútaó. Nem reménytelen, válaszolta Guoming, csak nehéz. Ha diplomaták tárgyalásain fog múlni, sosem lesz belőle semmi. Tudósok közt kell tartanunk az ügyet űrünynökség az űrünynökséggel. Kerítek egy tolmácsot, felhívom a NASA adminisztrátorát, és kidolgozunk egy megállapodást, amit aztán késztényként tárunk a kormányaink elé. De hát mit tudnak adni nekünk? kérdezte Zutao. Mi lemondunk egy gyorsítóról, de lényegében töröljük a tájánk sent. Góming elmosolyodott. Olyat adnak nekünk, amit nélkülük nem kaphatnánk meg. És mi lenne az? Eljuttatnak egy kínai astronautát a Marsra. Zutaó felállt. Hát persze ő is elmosolyodott. Az Eriszölt legénységét még választották. Ragaszkodhatunk hozzá, hogy az egyik tagját mi delegáljuk és képezzük ki. A NÁZA és az amerikai külügyminisztérium ezt biztos elfogadná, de mi lesz az államtanácsal? Guo még szárazon elvigyorodott. Nyilvánosan megmentjük az amerikaiakat, egy kínai asztronautát juttatunk a marsra, megmutatjuk a világnak, hogy Kína Amerikával egyenrangú az űrben, az államtanács tagjai a saját anyjukat is eladnák ezért. Teddy a füléhez szorított telefont hallgatta van a másik végén a hang befejezte a mondandóját és elhallgatott, várva az ő válaszára. Reddy csak bámult maga elé, miközben feldolgozta a hallottakat. Pár másodperc után annyit mondott? Igen. Johansen, máj, a te poszteretből több fogyott, mint a miénkből együttvéve. Te vagy a dögös csaj, aki elutazott a marsra. Tele vannak veled a világ kollégium szobái. Hogy lehetsz ekkora kocka ilyen külsővel? Már pedig az vagy, egy kőkemény kocka? Kicsit szarakodnom kellett a számítógéppel, hogy a Pathfinder szóba álljon a marsjáróval. <gül> és te jó isten! <gül> Ráadásul a NASA folyamatos instrukciókkal látott el közben. Meg kellene próbálnod lazábbnak lenni. Viselj napszemüveget meg bölcsekit, és hord magaddal rugós kést. Törekedj egy a lazaság egy olyan szintjére, amit csak úgy ismernek, botanikus lazaság. Tudtad, hogy Louis parancsnok beszélt velünk férfiakkal? Ha valaki rádmászott volna, kirúgja a küldetésből. Attól tartok, miután egész életében matrózoknak parancsolt, igazságtalanul torzan látja a világot. Na de a lényeg, hogy egy kocka vagy. Majd emlékeztes, hogy rázzal amikor legközelebb találkozunk. – Oké, okay, fussunk neki még egyszer! – szólította meg Bruce a JPL egybegyült helyeseit. – Mint hallottatok a Tai Shenről, úgyhogy tudjátok, hogy kínai barátainktól kaptunk még egy esét, de ezúttal még nehezebb dolgunk lesz. A Tai Shen 28 nap múlva fog, hilővésre készen állni. Ha időben elindul, a rakománya a 624. szolon érkezik majd meg a marsra, hat héttel azután, hogy vat elfogy. A náza már agyar rajta, hogyan tudná tovább kihúzni a készletekkel. Történelmet írtunk, amikor az iriszt 63 nap alatt befejeztük. Most 28 napunk van. Végignézett a hittetlenkedő arcokon. Emberek, folytatta. Ez lesz minden idők legprostóbb bűrhajója, Csak egyféleképpen tudjuk időben befejezni, ha kihagyjuk a landolórendszert. Hogy micsoda? Hebeget Csepp Ruszból intott. Jól hallottad, nem lesz landolórendszer. Irányításra szükségünk lesz a repülés közbeni pályamódosításokhoz, de a marsra becsapódással fog megérkezni. Ez tévoly, fakad kicsek. Őrületes sebességgel fog haladni. Bizony, értette egyet Bruce. Az ideális atmoszféra vonzással együtt másodpercenként 300 méterrel csapódik majd be. Mire megy Vatni egy szondával? Ha az étel nem ég el a megérkezéskor, vátni meg tudja enni, mondta Bruce. A táblához fordult, aztán egy egyszerű folyamatáblát kezdett rajzolni rá. Két csapat kell, kezdte. Az egyes csapat készíti el a külső burgolatot, az irányítórendszert és a fúvókákat. Csak a másik kell eljutnunk vele. A lehető legbiztonságosabb rendszert kérem, a legjobb az elrösszól hajtóanyag lenne. Kell irányított rádió, hogy tudjunk vele beszélni, és normál műhold navigációs szoftver. A kettes csapat a rakományért felel. Gondoskodnunk kell róla, hogy az étel megfelelően el legyen zárva a becsapódás során. Ha a proteínrudak 300 méter per másodperces sebességgel találkoznak a homokkal, abból csak proteinszagú homok lesz. A cél, hogy becsapódás után is ehetőek legyenek. A súlyhatárunk 940 -e kg, és ennek legalább az egyharmadát élelemre kell szánnunk. Munkára! <tos> Dr. Kapur! Dugta be a fejét Rich Venkat irodájába. Van egy perce? Venkat beintette. Ki maga? Rich, Rich Berner az astrodinamikától. Csoszogott be az irodába egy rakás rendezetlen papírral az ölelésében. – Örülök, hogy megismerhetem, – mondta Venkat. – Mit tehetek magáért, Rich? Támadt múltkor egy ötletem, elég sok időt fordítottam rá. Ledobta a papírokat venkát asztalára. – Hol is van az összegzés? Venkat kétségbeesetten bámulta egykor tiszta asztalát, amit most temérdek nyomtatvány lepette. Itt van! – kapott fel egy papírt dicsőségesen Rich. De aztán csalódás ült ki az arcára. Nem, ez nem az. Rics, mondta Venkát. Talán inkább elmondhatnám, miről van szó. Rics a papírhalomra nézett, és felsóhajtott. Pedig olyan király összegzést csináltam. Összegzést? Miről? Vatni megmentéséről. Az már folyamatban van, közölte vele venkát. Kétségbe esett egy kísérlet, de a tájánk sen, horkant fel Rics, az nem fog beválni. Egy hónap alatt nem lehet összerakni egy marsi szondát. Már pedig mi baromira meg fogjuk próbálni, vágta rá Benkat, némi bosszussággal hangjában. Ó, oh, bocsánat, kiállhatatlanul viselkedem? kérdezte Rich. Nem értek az emberekhez, is mi, ha kiállhatatlan vagyok. Bár csak az emberek az értésemre adnák ilyenkor. Mindegy, a lényeg, hogy a tájánk sem lékt fontosságú, és ami azt illeti, az ötletem sem működne nélküle, de hogy egy marsi szonda? Hogyan <gül> már? Oké, okay, mondta Venkat. Mi az az ötlet? Rich felkapott egy papírt az asztalról. Itt van! Gyermeki mosolyjal nyújtotta a Venkatnak, aki elvette és átutotta. Minél többet olvasott, annál inkább elkerekedett a szeme. Egészen biztos ebben? Abszolút, sugárzott Rich. Elmondta bárki másnak? Kinek mondanám el? Nem tudom, válaszolta Venkat barátoknak. Nincsenek barátaim. – Oké, okay. egyelőre kendőzze el a dolgot. – Nem hordok kendőt. – Ez csak egy kifejezés. – Tényleg? – lepődött meg Rich. Elég hülye kifejezés. – Rich? Kiállhatatlanul viselkedik. – Á, köszönöm. Fogel. Rosszul sült el, hogy én voltam a tartalékod. Gondolom a náza úgy döntött, hogy a botanika és a kémia hasonló, mert mindkettő arra végződik. <gül> Akárhogy is én lettem a tartalék kémikusod. Emlékszel rá, amikor egy napot azzal kellett töltened, hogy elmagyaráz nekem a kísérleteidet. Az intenzív küldetésfelkészítés kellős közepén volt, szóval lehet, hogy elfelejtetted. Azzal kezdted a képzésemet, hogy fizettél nekem egy sört. Reggelire. <gül> Fantasztikus emberek a németek! A lényeg, hogy mivel van szabadidőm, a náza ellátott egy csomó munkával, és az összes kémikus szarságot szerepel a listán. Ezért most dögunalmas kísérleteket kell végeznem, teszcsövekkel és talajjal, és PH-értékekkel is. Az életem egy kétségbe esett küzdelem a túlélésért. Időnként titrálással. Őszintén szólva erős a gyanom, hogy te egy szupergonosz vagy. Kémikus vagy, német akcentussal, és volt egy bázisod a marsom. Mi más kell még? – Mi a faszom az az Erron Project? – kérdezte Anni. – Valahogy el kellett neveznem, – válaszolta Venkat. – És az Erronddal sikerült előállnod? – folytatta Anni. – Mert ez egy titkos megbeszélés, – találgatott Mitch. – Az e-mailben az állt, hogy még az asszisztensemnek sem mondhatom el. – Elmagyarázzok mindent, amit Teddy megérkezik, – mondta Venkat. – Miért jelentene az Errond titkos megbeszélést? – kérdezte Anni. Nagy jelentéségű döntést fogunk meghozni? kérdezte Bruce Angie. Pontosan, bolintott Venkat. Ezt meg honnan tudtad? kérdezte az egyre bosszúsabb Anni. Elrond, világosította fel Bruce. Elront a tanácsa a gyűrűk urából. Azon a megbeszélésen döntik el, hogy elpusztítják az egygyűrűt. gyűrűt. Jézusom! tör ki Anniból. Egyikőtöknek sem volt csajak középiskolában, mi? Jó reggelt köszönt Teddy, ahogy besétált a konferencia terembe. Leölt és az asztalra tette a kezét. Tudja valaki, hogy mi a tárgya ennek a megbeszélésnek? kérdezte. Na várjunk, mondta Mitch. Még teddi sem tudja? Benkat vett egy mély levegőt. Az egyik asztrodinamikusunk Ricspörnnel kitalálta, hogyan juttassuk vissza a hermészt a marsra. Az általa a kikalkulált útvonal szerint a hermész az 549. szolon repülne el a mars mellett. Csönd. Most szopadsz minket? Fakat ki Anni. Az 549. szolon? Az meg hogy lehetséges? kérdezte Bruce. Még az Iris is csak az 588. szalon tudott volna landolni. Az Iris egyszeri rakéta meghajtásokkal működött, mondta Venkát. A Hermésznek viszont folyamatos meghajtású ionhajtó műve van, vagyis állandóan gyorsul, és ráadásul most is nagy sebességgel halad. A jelenlegi elfogó pályájukon a következő egy hónapot lassítással kellene tölteniük, hogy a sebességük a földére csökkenjen. Mécs a tarkolját dörzsölte. Ej, ha? 549. 35 nappal azelőtt, hogy vátni élelme elfogy. Minden problémánkat megoldaná. Peddi előrehajolt. Vázolt fel nekünk Venkat, hogy működne. Nos, kezdte Venkat. Ha végrehajtanánk ezt a rics Pulmer manővert, most rögtön gyorsítani kezdenének, hogy megőrizzék és növeljék a sebességüket. Egyáltalán nem fognak be a földet, de elég közel jönnének hozzá, hogy a gravitációja segítségével új pályára álljanak. Közben felvennének egy előzetes ellátmány ami elegendő készletet tartalmazna a meghosszabbított útra. Aztán bár gyorsuló pályán lennének a mars felé, és az 549. szolon érkeznének meg. Mint mondtam, a hermész csak elrepülne a mars mellett. Ez nem egy normál küldetés. Túl gyorsan fognak menni ahhoz, hogy bolygó körüli pályára álljanak. A manőver hátra lévő része visszahozza őket a földre a mars megkerülése utáni 211. napon. Mire jó nekünk egy elrepülés? Kérdezte Bruce. Sehogy sem tudják felvenni Vatnit a felszínről. Na, igen, mondta Venkat. Most jön a dolog kellemetlen része. Vátninak, el kell jutnia az Eris négy emefejéhez. A Schiaparelli-ben döbbent meg még. Az 3200 kilométerre van. 3235 kilométerre, hogy pontos legyek, reagált Venkat. De nem lehetetlen. Vatni már elvezett a marsjárót a Pathfinder landoló zónájáig, és vissza, az pedig több mint 1500 kilométer. Az sík, sivatagi terep volt, szólt közben Bruce. De az út a Schiaparelli-hez? Tény szakította félbe Venkat, hogy nehéz és veszélyes lenne. De sok okos tudósunk van, akik segíthetnek neki feltorbozni a marsjárót, és módosítjuk az MF-et is. Mi a baj az MF-vel? kérdezte Mics. Úgy terveztük, hogy alacsony marsi pályára álljon, magyarázta Venkat. De a Hermész elrepülést végez majd, azért az MF-nek teljesen el kell hagynia a marsi gravitációt, hogy találkozzanak. Hogyan? érdezte Meg kell szabadulnunk némi súlytól. Sok sújtól. Ha emellett döntünk, több szobányi embert rá tudok állítani ezekre a problémákra. Korábban említettél egy ellátmány a Hermésznek, szólalt meg Teddy. Meg tudjuk csinálni? Igen, a tájánk Sennel, válaszolt Venkat. Egy földközeli rendezvút terveznénk, ami biztosan sokkal könnyebb, mint egy szonda eljuttatása a Marsra. Értem mondta Teddi. Tehát két lehetőségünk van. Elég élelmet küldünk vatni hogy kihúzza az Eris négy érkezéseig, vagy most rögtön visszairányítjuk hozzá a Hermészt. Mivel mindkét tervhez szükség van a tájánk csak az egyiket használhatjuk. Igen, bólintott Venkat. döntenünk kell. Egy pillanatig mind a lehetőségeket fontolgatták. Mi van a Hermész legénységével? Törte meg a csendet Anni. Nem lenne kifogásuk az útjuk, Végzett egy gyors felszámolást, 533 nappal való meghosszabbítása ellen? Nem hezitálnának, válaszolta Mics. Egy pillanatig sem. Ezért hívta össze Venkat ezt a gyűlést. Venkatot méregette. Azt akarja, hogy mi hozzuk meg a döntést. Így van, mondta Venkat. De ezt Louis palancsnoknak kéne eldöntenie, vetette ellen Mics. Még megkérdezni is felesleges szögezte Levenkat. Nekünk kell döntenünk, itt élet-halál kérdésről van szó. Ő a küldetés parancsnok, vitatkozott Mics. Az élet halál döntés az ő rohadt munkája. Nyugi, Mitch, szólt közbe Teddi. Ló szart, mondta Mics. Valahányszor valami rosszul sült el, ti folyton megkerültétek a legénységet. Nem mondtátok el nekik, hogy vatni életben van, most pedig nem mondjátok el nekik, hogy lehetőségük van megmenteni őt. Már van rá módszerünk, hogy életben tartsuk, emlékeztette Teddi. Most egy másik lehetőséget vitatunk meg. Azzuhanó landolás? kérdezte Mics. Van, aki komolyan azt hiszi, hogy beválik majd? Bárki? Elég Mics, mondta Teddi. Kifejtetted a véleményedet, meghallgattunk. Lépjünk tovább megadhoz fordult. Működőképes lesz még a Hermis 533 nappal a küldetés tervezett befejezése után? Elvileg igen, válaszolta Benkat. Lehet, hogy a legénységnek meg kell majd javítania ezt- azt, de jól vannak képezve. Tudod, hogy a Hermész úgy tervezték, hogy mind az öt Eris küldetést végigcsinálja, szóval még csak az élettartama felénél jár. A Hermész a valaha épített legdrágább gép, mondta Teddi. Nem tudunk még egyet csinálni. Ha valami rosszul sül el, a legénység meghal, és az Eris program is megy velük. A legjénység elvesztése katasztrófa lenne, polintott Venkat. De a hermészt nem veszítenénk el, hiszen tudjuk távirányítással vezetni. Amíg a reaktor és az ionhajtóművek működnek, vissza tudjuk hozni. Az űrutazás veszélyes, jegyezte meg Mircs. Nem szólhat arról a megbeszélésünk, hogy mi a legbiztonságosabb. Nem értek egyet, mondta Teddy. Ez a beszélgetés abszolút arról szól, hogy mi a legbiztonságosabb, és arról, hogy hány élet forog kockán. Mindkét terv veszélyes. De Vájtni ellátmányozása csak egy életet veszélyeztet, míg a Rich pörnel manőver hatott. Teddy, gondold át a kockázat mértékét, vedette ellenbenkát. Micsnek igaza van, a zuhanólandolás kockázata nagyon magas. A szonda eltéveszheti a marsot, Eléghet az atmoszférában, ha rosszul érkezik meg. Túl keményen érhet földet, és elpusztíthatja az élelmet. Nagyjából 30%-ra becsüljük a sikerét. És egy föld közeli rendezvú esélyei jobbak? Kérdezte Teddy. Sokkal jobbak, bolintot menket. adási adásidővel közvetlenül a földről tudnánk irányítani a szondát, az automata rendszerek helyett. kor pedig Martinez hadnagy, távérányítással vezérelhetni a hermészről, már adáskésés nélkül. És a hermésznek emberi legénysége van, akik képesek legyűrni bármilyen felmerülő zökkenőt. És nem kell légköri belépést végeznünk, és az élelemnek nem kell túlélnie egy 300 méter per szekundumos becsapódást. Szóval, összegzett Bruce, vagy nagy esélyünk van egy ember megölésére, vagy kicsi esélyünk hat ember megölésére. Elszus! Mégis hogy hozzunk meg egy ilyen döntést? Átbeszéljük a dolgot, és végül terdi dönt, mondta Venkat. Nem tudom, mi mást tehetnénk. Hagyhatnánk, hogy Louise... Kezdte Mitch. Ja, azt leszámítva szakított a félbe Venkat. Kérdés, szólalt meg anni. Én miért vagyok itt egyáltalán? Ez a ti megbeszélni valótoknak tűnik. Neked is tudnod kell erről, válaszolt Venkat. Nem most rögtön fogunk dönteni. Gyors belső kutatásokat kell végeznünk a részletekkel kapcsolatban. És ha valami kiszivárog, neked készen kell állnod, hogy körbe tud táncolni a kérdéseket. Mennyi időnk van a döntésre? kérdezte Teddy. A manővet legkésőbb 39 óra múlva el kell kezdeni. Oké, okay, mondta Teddy. Emberek, erről kizárólag személyesen vagy telefonon fogunk beszélni. e soha és az ittenieken kívül senkinek se szóljátok róla. Az utolsó, amire szükségünk van az, hogy a közvélemény egy kockázatos és talán kivitelezhetetlen cowboy-mentő akciót követeljen. Beck. Hé, hey, öreg, mi újság? Most, hogy ilyen írtózatos helyzetben vagyok, már nem kell követnem a szociális érintkezés szabályait. Mindenkivel őszinte lehetek. Ezt észben tartom, azt kell mondanom, Haver, el kell mondanod Johansz ennek, hogy érzel iránta? Ha nem teszed, örökké bánni fogod. Nem fogok hazudni, lehet, hogy rossz vége lesz. Fogalmam sincs, mit gondol rólad, vagy bármiről. Furacsaj. De várj, amíg vége a küldetésnek, még két hónapig egy hajón leszel vele. Egyébként is, ha belekezdenétek valamibe, amíg tart a küldetés, Louis kinyírna titeket. Venkát, Mitch, Anni, Bruce és Teddy két nap alatt már másodszor találkoztak. Az Erron Project egy titokba burkolózó, sötét kifejezésé vált az űrközpontban. Sokan ismerték a nevet, de senki sem tudta, mit takar. Futótűzként terjedtek a spekulációk. Néhányan azt hitték, hogy egy egészen új program készül, míg mások amiatt tagodtak, hogy törölni fogják az Eris 4-et és az 5-öt. De a legtöbben úgy gondolták, hogy az Eris 6-ról van szó. Nem volt könnyű döntés, jelentette be Teddy az összegyűlteknek. De végül az Éris 2 mellett határoztam. Nem lesz Rich Pölmer manőver. Miért s rávágott az asztalra? Minden megteszünk, hogy sikeres legyen, mondta Bruce. Ha meg lehet kérdezni, kezdte Venkat, mi alapjándon törtél így? Teddy felsóhajtott. Az egész kockázat kérdése. Az Iris kettő csak egy életet tesz kockára, a Rich viszont hatott. Tudom, hogy a Rich nagyobb eséllyel válna be, de nem hiszem, hogy hatszor korával. Te gyáva! Akadt ki Mitch. Mitch! Csitította Venkat. Te rohad, gyáva! Folytatta Mitch, figyelmen kívül hagyva Venkatot. Csak le akarod írni a veszteségeket. Válságkezelést végzel! Le se szarod vatni életét. Dehogy is nem, feleltetetti. És elegen van az infantilis attitűdödből. Annyit toporzékolsz, amennyit csak akarsz, de nekünk, többieknek, felnőttként kell viselkednünk. Ez nem egy tévésorozat. Itt nem mindig a legkockázatosabb megoldás a legjobb. Az űr veszélyes, fakad ki mécs. Ez a veszély a munkánk. Ha a biztonsági játékokat akarsz játszani, menj el egy biztosító társasághoz. És egyébként is, nem a te életedről van szó. A legénység el tudja dönteni, hogy mit akar. Nem, nem tudják, vágott visszateddi. Túlságosan érintettek emocionálisan, ahogy nyilvánvalóan te is. Nem kockáztatok még öt életet, hogy egyet megmentsünk, főleg, ha van rá esély, hogy anélkül is megtegyük. Ló szart! vissza mics, ahogy felállt a székéből. Csak bemagyarázod magadnak, hogy a zuhanólandulás sikeres lesz, hogy ne kelljen kockázatot vállalnod. Odaveted vatnit a keselyüknek, te beszari fej! Kibarzott a szobából, és bevágta maga mögött az ajtót. Pár másodperc után Venkat utána indult. Megyek, lenyugtatom! Bruce a székébe süllyedt. Uff, mondta idegesen. A francba is tudósok vagyunk az Isten szerelmére, nem? Anni csendben összeszedte az utcait, és bepakolta azokat az aktatáskájába. Teddy ránézett. Bocs, Anni, mit mondhatnék? A férfiakon néha úrrá lesz a tesztoszteron is. Remélem, hogy szétrugja a segged, szakította félbe a nő. Mi? Tudom, hogy törődsz az astronautákkal, de igaza van. Tényleg kibaszodjával vagy. Ha lennének tökeid, akkor talán megmenthetnénk vaknit. Luis, Hé, hey, parancsnok! <gül> a kiképzés és a marsi utunk között két éven át dolgoztam veled, és azt hiszem elég jól ismerlek. Szóval gondolom még mindig magadat hibáztatod a helyzetemért, a korábbi e-mailjeim ellenére, amikben arra kérlek, hogy ne tedd. Lehetetlen szituációval találtad szembe magad, és meghoztál egy kemény döntést. Ez a parancsnok dolga. És a döntésed helyes volt, mert ha tovább válsz, az MFF felborult. Biztos vagyok benne, hogy végigfuttattál a fejedben minden lehetséges végkimenetet, úgyhogy tudod, hogy nincs semmi, amit másképp tehettél volna, ha csak nem vagy médium. Valószínűleg úgy gondolod, hogy a legénység egy tagjának elvesztése a legrosszabb, ami történhet. De tévedsz? A teljes legénység elvesztése a legrosszabb, és ezt megakadályoztat. De van valami fontosabb, amit meg kell beszélnünk. Mi ez a te diszkó őrületed? A 70-es évek tévésorozatait még meg tudom érteni. Mindenki szereti a hatalmas gallérokat viselő szőrös férfiakat. Na de a diszkó? Diszkó? Fogel összevetette a Hermész pozícióját és irányát a tervezett tudtal. Szokás szerint is stimmelt. Amellett, hogy ő volt a küldetés kémikusa, tehetséges astrofizikus is volt, bár navigációs feladatai nevetségesen könnyűnek bizonyultak. A számítógép tudta az irányt. Tudta, mikor döntse meg a hajót, hogy az ionhajtóművek jól álljanak, és mindig tudta a hajó pontos helyzetét. Könnyedén kiszámolta a nap és a föld pozíciójából, és a fedézeti atomóra által mutatott pontos időből. Ha csak nem robban le teljesen a számítógép, vagy nem történik valami más katasztrófa, el masszív astrodinamikai tudására sohasem lesz szükség. Miután befejezte az ellenőrzést, lefuttatott egy diagnosztikát a hajtóműveken. Csúcs kapacitással működtek. Mindezt a szálláshelyéről végezte el, mert a fedélzeten lévő összes számítógéppel szabályozni lehetett a hajó minden funkcióját. Elmúltak azok a napok, amikor ténylegesen el kellett látogatni a hajtóművekhez az állapotuk ellenőrzése érdekében. Miután elvégezte napi teendőit, végre volt ideje e-maileket olvasni. Átfutott a NASA által feltöltésre érdemesnek ítélt üzeneteket, elolvasta a legérdekesebbeket, és ha kellett, reagált rájuk. A válaszai elraktározottak, és majd Johanzen következő adásával indulnak meg a föld felé. A figyelmét egy feleségétől érkezett üzenet ragadta meg, aminek a címe Unzare Kinder a gyermekeink volt, és csupán egyetlen képcsatolmány tartalmazott. Értetlenül felvonta a szemöldökét. Több okból is kilógott a lóláb. Először is a Kindernek nagybetűvel kellett volna kezdődnie, és eléggé valószínűtlen, hogy a brémai iskolában nyelvtan tanító Helena e féle hibát követett volna el. Emellett egymás között ők szeretetteljesen csak úgy hívták a gyerekeiket, hogy diafon. Amikor megpróbálta megnyitni a képet, a szoftver jelentette, hogy a fáj olvashatatlan. Végig sétált a szűk folyosón. A legénységi szállások a folyamatosan forgó hajó külső burkolatánál voltak elhelyezve, hogy maximalizálják bennük a szimulált gravitációt. Johansen ajtaja szokás szerint nyitva állt. Johansen, jó estét! üdvözölte a nőt foggel. A legénység minden tagja egy ciklus szerint aludt, és most már közel jártak a lefekvési időhöz. Ó, oh, hello! Nézett fel Johansen a monitoráról. Van egy kis számítógépes problémám, magyarázta Fogel. Tudnál segíteni? Persze! Ez a szabad időd. Jobb lenne hónap, amikor szolgálatban leszel. Most is jó, biztosította őt Johansen. Mi a gond? Egy fájl. Egy kép, amit a számítógépem nem tud megnyitni. Hol van? kérdezte a billentyűzeten gépelve. A megosztott mappámban. Kinder JPG néven. Lássuk. Ablakok nyíltak meg és záródtak be a monitoron, ahogy Johansen újjai a klaviatúrán szágúdoztak. Tuti, hogy téves a JPG file címke? Valószínűleg megrongálódott a letöltéskor. Ránézek egy hex szerkesztővel, hogy maradt-e belőle valami egyáltalán. Néhány pillanat után így szólt. Ez nem Jépek, hanem egy szimpla ASC2 szövegfáj. Úgy tűnik. Nem, nem tudom mi ez. Egy rakás matematikai formulának tűnik. A monitorra mutatott. Te értesz belőle valamit? Fogel odahajód, hogy megnézze a szöveget. Ja, mondta. Ez egy iránymanőver a Hermésznek. A neve Rich Pornal manőver. Az mi? kérdezte Johansen. Még sose hallottam róla a táblázatokat nézte. Bonyolult, nagyon bonyolult. Megmerevedett. 548. szól kiáltott fel. My God! A Hermész legénysége a Pihinek nevezett területen élvezte szűkös szabad idejét. A helység egy asztalból és hat fő számára alig elegendő ülőhelyből állt, és alacsonyan helyezkedett el a gravitációs prioritási listán. Pozíciója a hajó közepén mindössze 0,2 g biztosított neki. De ez is elég volt, hogy minnyáján ülve maradhassanak, miközben azon tűnődtek, amit Fogel mondott nekik. És a küldetés a földre érkezéssel érne véget 211 nappal később, fejezte be. – Köszönjük, Fogel! – mondta Louise. – Ő már hallotta a magyarázatot, amikor Fogel megkereste – de Johansen, Martinez és Beck csak most ismerkedtek meg vele. Hagyott nekik egy kis időt, hogy megemészék a dolgot. – És ez tényleg működne? – kérdezte Martinez. – Já! – bólintott Fogel. – Lefuttattam a számokat. Mind rendben vannak. Brilliáns pálya. Fantasztikus. – Hogyan juthatna le már a Marsról? – tette fel Martinez a következő kérdést. Louise hajolt. Az üzenetben még más is volt – kezdte. Fel kellene vennünk az ellátmánycsomagot a föld közelében, neki pedig el kellene mennie az ÉriZ négy MFL-jéhez. Miért a nagy sumákolás? kérdezte Bek. Az üzenet szerint a Náza elvetette az ötletet, magyarázta Louise. Inkább vállalnak nagyobb kockázatot vátnival, mint kisebbet minnyájunkkal. Bárki csempészte is az üzenetet Fogel e-mailjébe, nyilván nem értett egyet. Tehát? mondta Martinez – – Arról beszélünk, hogy direkt szembe megyünk a náza döntésével? – Igen, – erősítette meg Louise. – Pontosan erről beszélünk. Ha végrehajtjuk a manővert, el kell küldeniük nekünk az ellátmányhajót, máskülönben meghalunk. Lehetőségünk van rá, hogy belekényszerítsük őket a dologba. – Meg fogjuk tenni? – kérdezte Johansen. – Mindenki Louise-ra nézett. – Nem fogok hazudni, – kezdte. – Én baromira nem akarom. De ez nem egy normál döntés. Ez olyas valami, amire a náza nemet mondott. Lázadásról beszélünk, és ez nem egy olyan szó, amivel könnyen dobálódzom. Felállt és körbesétált az asztal körül. Csak akkor tesszük meg, ha mindenki egyet ért. És mielőtt válaszoltok, gondoljátok végig a következményeket. Ha elrontjuk az ellátmányrandevút, meghalunk. Ha elrontjuk a földi gravitációs pályát, meghalunk. Ha minden tökéletesen sikerül, 533 nappal hosszabbítjuk meg a küldetésünket. 533 nap be nem tervezett űrutazás, ami alatt bármi rosszul ülhetel. el. A karbantartás problémás lesz, elromolhat valami, amit nem tudunk megjavítani, és ha az kritikus a létfentartáshoz, akkor meghalunk. Engem felírhatsz, vigyorgott Martinez. Lassan a testtel, kockboly, mondta Louise. Te és én a hadsereghez tartozunk. Jó eséllyel bíróság elé állítanak minket, ha hazajutunk. Ami a többieket illeti, garantálom, hogy soha többé nem küldenek fel az űrbe. Mártin ez kézzel félmosójal dölt neki a falnak. A többiek csendben átgondolták a parancsnokuk szavait. Ha megtesszük, kezdte Fogel, az több mint ezer űrben eltöltött napot jelent. Az egy életre elég. Nem kell visszajönnöm többet. Úgy tűnik Fogel benne van vigyorgott Martinez. Nyilvánvaló, hogy én is. Csináljuk, mondta Beck. Ha azt mondod, működni fog. Fordult Johansen Luishoz. Én bízom benned. Oké, okay, bolintott Luis. Ha megtesszük, hogyan járjunk el? el volt. Megtervezem a pályát, és végrehajtom. Egyéb? A távolsági felülírás, mondta Johansen. Arra tervezték, hogy visszavigye a hajót. Ha mondjuk, mind meghalunk. Átvehetik a Hermész vezérlését az irányító központból. De mi itt vagyunk, mondta Louise. Bármit leállíthatunk, amivel próbálkoznak, ugye? Nem igazán, válaszolt Johanzen. A távolsági felülírás prioritást élvez minden fedélzeti irányítórendszerrel szemben. Feltételezi, hogy katasztrófa történt, és a hajó vezérlő paneljei nem megbízhatóak. Ki tudod kapcsolni őket? kérdezte Louise. Hm. Há tűnődött Johann Zen. A Hermesnek négy redundáns repülési számítógépe van. Mindegyik három redundáns komrendszerhez csatlakozik. Ha bármelyik számítógép jelet kap bármelyik komrendszertől, az irányítóközpont át tudja venni a vezérlést. A kommunikációt nem kapcsolhatjuk ki, mert elveszítenénk a telemetriát és az irányítást. A számítógépeket sem lőhetjük le, mert azokkal vezetjük a hajót. Vagyis az összes rendszeren le kell tiltanom a távolsági felülírást. – Ami része az OS-nek? Meg kell kerülnem a kódokat. – Igen, meg tudom csinálni. – Biztos vagy benne? – kérdezte Luis. – Ki tudod kapcsolni? – Nem lehet nehéz – válaszolta Johanzen. Ez egy vészhelyzeti protokoll, nem egy biztonsági rendszer. Nincsen védve az ártalmas kódok ellen. – Ártalmas kód? – vigyorgott Beck. – Szóval hekker leszel? – Aha – vigyorgott vissza Johanzen. Azt hiszem, az leszek. Oké, okay, mondta Louise. Úgy látszik, meg tudjuk csinálni. De nem akarom, hogy bárkit a csoportnyomás kényszerítsen bele, úgyhogy várunk 24 órát. Ez idő alatt bárki meggondolhatja magát. Csak szóljon nekem, vagy küldjön egy e-mailt. Lefújom a dolgot, és soha nem mondom el senkinek, hogy ki volt. Louise ott maradt, miután a többiek kisorjáztak. Nézte, ahogy távoztak, és látta, hogy mosolyognak. Mind a négyen. Először voltak újra önmaguk azóta, hogy eljöttek a marstól. Rögtön tudta, hogy senki nem fogja meggondolni magát. Mennek vissza a marsra. Mindenki tudta, hogy Brandon Hatch nem sokára a küldetéseket fog irányítani. Olyan gyorsan mászta a NASA ranglétráját, amennyire csak a nagy, nehézkes szervezetben ez lehetséges volt. Szolgalmasan dolgozott, képességei és vezetői kvalitásai pedig minden beosztottja számára egyértelműek voltak. Minden éjjel egy órától kilenc óráig Brandon vezette az irányítóközpontot, és folyamatos, kiváló munkája biztosan előléptetéshez vezet majd. Azt már is bejelentették, hogy ő lesz az Eris 4 helyettes repülés irányítója, és jó esélye volt rá, hogy az Eris 5-höz megkapja a top pozíciót. Repülés, itt a kapkom. Szólalt meg egy hang a fejhallgatóban. Mond kapkom, felelte Brandon. Bár ugyanabban a helyiségben voltak, a rádióprotokollok betartását állandóan figyelték. Tervenkéveli státuszjelentés a Hermésztől. Mivel a Hermész 90 perc távolságban repült, az oda-vissza kommunikáció értelmetlen volt. A média kapcsolatokat leszámítva ezért szöveges üzenetekkel fog kommunikálni, amíg sokkal közelebb nem ér. Vettem, mondta Brandon. Olvasd be! Ezt, ezt nem értem, repülés, érkezett a zavart válasz. Nem tényleges státus, csak egyetlen mondat. Hogy hangzik? Az üzenet. Houston, figyelem! Rich Bernal egy ábrándos szemű rakéta ember. Mi? kérdezte Brandon. Ki a franc, ez a Rich Bernal? Repülés, itt a telemetria. Szólalt meg egy másik hang. Mond telemetria, válaszolt Brandon. A hermész letért az irányáról. Káköm értesítsd a hermész, hogy sodródnak. Telemetria, készíts elő egy korrekciós vektort. Negatív repülés, szakította félbe a telemetria. Nem sodródnak, irányt változtattak. A műszerekkel való kapcsolat szándékos 27,812 fokos fordulást mutat. Mi a franc van? Fakat ki Brandon. Capcom kérdeznek tőlük, mi a franc van. Vettem repülés. Üzenet elküldve. Minimum válaszidő három perc, négy másodperc. Telemetria. Van rá esély, hogy ez csak műzerhiba? Negatív repülés. Követjük őket a szatkonnal. Pozíciójuk konzisztens az irányváltással. Capcom, nézd át a naplóidat, hogy mi történt az előző műszakban. Hát ha valaki elrendelt egy nagy irányváltoztatást, és elfelejtettek szólni nekünk. Vettem repülés. Irányítás itt a repülés, mondtam rendön. Mond repülés. Jött a válasz az irányítástól. Számolt ki, meddig maradhatnak ezen a pályán, mielőtt visszafordíthatatlanná válik. Mikor jön el az a pont, ahonnan képtelenek lesznek visszatérni a földre? Már dolgozom rá a repülés. És valaki árulja el. Ki a franc az a Rich Mics lehuppant a kanapéra Teddi rodájában, feltette a lábát a duhányzó asztalra, és teddi vigyorgott. – Látni akartál? – Miért csináltad, mics? szegezte neki a kérdést Teddi. Hm, – Mi csodát? – Pontosan tudod, hogy miről beszélek. – Ja, a Hermész lázadására gondolsz? – kérdezte Mics ártatlanul. – Tudod, ebből remek filmcím lenne, a Hermész lázadása, jó a csengése. – Tudjuk, hogy te tetted – mondta Teddi zordan. Azt nem tudjuk, hogyan, de tudjuk, hogy elküldted nekik a manővert. Szóval nincs bizonyítékod. Teddy ridegen nézte. Nincs. Még nincs, de dolgozunk rajta. Tényleg? Tényleg ez most a legfontosabb? Mármint meg kell terveznünk egy földközeli ellátmányozást, valamint arra is ki kell találnunk valamit, hogyan jut elvátni, az ki a perellibe. Bőven van dolgunk. De még mennyire, hogy bőven van dolgunk, tört ki dühösen Teddi. A kis mutatványod után mindenképpen végig kell csinálnunk a manővert. Állítólagos mutatványom, emelte fel egy ujját helyesbítően mircs. Ha jól sejtem, anni tudatja a médiával, hogy úgy döntöttünk, megkockáztatjuk a manővert, és kihagyja a lászadás részét. Hát persze, mondta Teddi, máskülönben idiótáknak tűnnénk. Hiszen akkor mindenki megnyugodhat, mosolygott Mics. Nem lehet kirúni valakit, amiért betartja a Náza irányelveit. Még Louis is rendben lesz. Miféle lázadás? És a vatni is életben maradhat. Hepp ilyen mindenkinek! Lehet, hogy megölted az egész legénységet vetette ellent, Teddy. Ebbe belegondoltál? Bárki küldte is el nekik a manővert mondta Mics csak információt továbbított. Louise döntött úgy, hogy az szerint cselekszik. Ha hagyta, hogy az érzései befolyásolják a döntését, az azt jelenteni, hogy pocsék parancsnok. Már pedig nem az. Ha valaha be tudom bizonyítani, hogy te voltál, megtalálom a módját, hogy kirúgjalak érte, figyelmeztette Teddi. Persze, mondd válladmi. De ha nem lennék hajlandó kockázatot vállalni, hogy életeket mentsek, egy pillanatra elgondolkodott, hát, azt hiszem, akkor olyan lennék, mint te.